Nem volt semmi dolgom Nem volt semmi dolgom, megérdekelt is, mit csinálnak a srácok a városban. Bélussal és egy Józsi nevű másik telepi fiúval az országút szélén stoppoltunk. Vagy két órán át heverésztünk az árokparton, kevés autó járt az utakon akkoriban, ha közeledett egy kocsi, gyorsan felpattantunk és hevesen integetni kezdtünk neki, de sorra húztak el mellettünk a vardburgok, Trabantok, moszkvicsok. Egyik sem állt meg. Mondjuk, nem is csodálkozom. Így visszagondolva, a három sötétképű, elvadult kamasz nem lehetett éppenséggel bizalomgerjesztő látvány. A sofőrök, különösen akik kalabban vezették a varburgot, na azok voltak a kedvenceim, peckesen ültek a kormány mögött, és amikor a közelbe értek, tüntetően elfordították a fejüket. Olyankor Bélus és a másik srác cifrát káromkodtak, az öklüket rázták a gépkocsi vezetők után, és a töküket a nadrágon keresztül két marokra fogva, a csípőjüket előre-hátra himbálva, röhögve mutatták, hogy a sofőr bekaphatja. Jó ideje heverésztünk, áldogáltunk az árokparton egyre lemondóbban, amikor elhagyva minket, vagy húsz méterre tőlünk végre lassított, és megállt egy lepukkant barkasz kis busz. Boldogan szaladtunk utána. De amikor már majdnem odaértünk, a sofőr hirtelen beletaposott a gázba, és vigyorogva elhajtott. Gúnyosan ritmusra még dudált is, és közben a kezét az ablakon kilógatva az öklével nagy bunkósokat lengetett felénk. Na, akkor már én is megmarkoltam két kezemmel a tökömet, ahogy a srácoktól láttam, és vihogva velük együtt lóbáltam a pasas felé a csípőmet. No, – Na, csak lassan belejössz, úrifiú! – Lelkendezett Bélus. Végül egy teherautó platóján zötyögve nagy nehezen sikerült a városba jutnunk. A főtéren a dzsámi előtt a Szent Háromság szobor melletti padon három 18 év körül is rác várt ránk. Egy állami gondozásból éppen szabadult ikerpár és egy jugoszláviai magyar fiú, a Karesz, aki farmernadrágokkal tömött sporttáskát szorongatott a két lába között. A pad háttámláján ültek, Talpukkal az ülőkén és ingerült arccal szívták a cigarettájukat. Egy halom csík hevert mellettük a pad alatt. Hol a picsába eddig? Kérdezte az egyik iker köszönés helyett. Már nikotin mérgezést kaptunk, annyi ideje várunk rátok. Elromlott a mercim sajna, vetette oda Bélus rezzenéstelen arca. Hát miért nem kérted el egy zöldségesét? vigyorgott a srác megenyhülve. Mert az zöldséges épp a nővéredet furikázta vele, szúrta oda Bélus. Nincs is nővérük, te hülye, nevettek az ikrek. Ha csajok lennénk, minket is gyorsabban felvettek volna, közölte Bélus. De legközelebb csajszinak öltözöm, és úgy rázom a seggem az út szélén. Bélus bedugta a két öklét a mellénél a pólója alá, csücsörített, kitolta a fenekét, és esetlenül riszálni kezdett, hogy megmutassa, hogyan fest majd. Nyihogva röhögtünk. A volt intézeti srácok elmesélték, hogy néhány hete, amikor 18 évesek lettek, kitették őket az utcára, mondván, hogy már nagyok, álljanak meg a saját lábukon. Most munkás laknak, de csak aludni járnak oda. A fízú a cigére és a sörre se elég, mesélte az egyik iker. De a Karesz hozott jugóból farmerokat, bökött a harmadik srácra. Majdnem Frankó, Rifle, meg Carrera, mind... – Könnyen elsózzuk a piacon, de az is lehet, hogy felvisszük Pestre. Azt mondják, az ecseri jó árat adnak érte. – Ti voltatok már Pesten? – kérdezte a másik Iker. – A Gyuri Pesti? – dicsekedett velem Bélus. – Hú, apám! – a jugoszláviai karesz. – Akkor biztos ismersz valakit, aki tud segíteni a szajréval... Van néhány faros haverom meszéken ők hozzá olaszból a gatyákat. És találtunk egy fináncot is a határon, aki egy karton cigér hajlandó segíteni. Simán áthozzuk a cuccot. Hát mégiscsak egyszerűbb, mint öt farmert egymásra húzza utazni a vonaton, amiben belesül az ember segge, és járni is alig tudsz bennük. De vinyakot is tudok hozni. Esküszem jobb, mint a francia konyak. Meg cigit is. Bólogatott meggyőződéssel. Amerikait. Marborót. Kentett meg Chesterfieldet is, amit akartok. Zabálják a trafikosok, mert jó pénzért tovább tudják adni a pult alól. A szóáradatra elég bambán nézhettem, mert Bélus kisegített. A Gyuri nem ismer senkit, de jó csávó, gyorsan tanul. Kacsi gyanakodva fürkészte az arcomat. Na fiúk, fogytán a cigink, nincs piánk, tenni kéne róla. Közölte az egyik iker, megunva a szerencsétlenkedés, és leúrott a padról. Így hatosban csellengtünk a városban, harsányan viháncolva, egymást ugratva. Ahogy az utcán haladtunk, a fiúk benéztek egy-egy jobb autó ablakán. Hátha hagytak nekünk valami kis ajándékot a derék rabszolgák, mondta az egyik iker, a járókelők pedig, amikor közelettünk feléjük, átmentek a túlsó járdára. Először szokatlan érzés volt. Zavartott félnek tőlem. De egy idő után azon kaptam magam, hogy tetszik. Tőlem még sose féltek, csak én féltem mindig másoktól. Kíváncsian és kihívón fürkésztem a járók elők arcát. Ők megelkapták a tekintetüket. Már elég messze jártunk a belvárostól, amikor egy kihalt utcában Bélus egy barkasra mutatott. A kisbusz egy lehúzott redőnyű bolt előtt állt. Srácok! Nem ez az a barkas, amelyiknek a sofőrje olyan szemét volt velünk? Fogalmam sincs nekem mindegyik egyforma, feleltem bizonytalanul. Minden egy egyforma, állította Józsi is. Nem mondjátok már, jó, megnéztem, amikor futottunk utána. Esküszöm ez ugyanaz. Bélus odament a vezető fülke melletti ablakhoz, és benézett. Aztán egy hirtelen ugrással rácsimpaszkodott a visszapillantó tükörre, a tükör csavarostól kiszakadt a karosszériából Bélus súlya alatt. Bélus! kiáltotta ijetten. A többiek nevettek. Nem tudtam eldönteni, hogy rajtam, vagy csak tetszett nekik Bélus akciója. Véletlen volt! fordult felém Bélus bűnbánó arccal. Ezen a többiek megint nevettek. Az ajra kinyílt a szemközti emeletes ház egyik ablaka. Egy hajcsavarós nő pongyolában és egy fekete atlétatrikós férfi dugta ki rajta a fejét. A pasas, amikor felmérte mi történt, magából kikelve üvöltözni kezdett. Takarodjatok, hite huligánok, vagy kihívó a rendőröket! Gyere le! Kiáltották nekik az ikrek. cigányok! Válaszolta a férfi és becsukta az ablakot. «Rohad cigányám, a kurva agyád!» üvöltötte Bélus magából kikelve, és megint a barkas húzta a rövidebbet, mert a leszakított tükröt tiszta erőből belevágta a kis buszélvédőjébe. Görcsbe rándult a gyomrom. «Bélus, ez marhasság, menjünk innen!» győzködtem. «Ez nem marhaság!» javított ki Bélus. «Ez büntetés! Megérdemlik a rohadékok!» Szerezünk inkább cigit és piát, javasolta az egyik iker. Van itt néhány utcára egy trafik, az jól ismerem, nem adtam el a pasasnak vinyakot, mondta Karesz. Nézzük meg, hát maradt belőle. A trafik egy pergő vakolatú belső kertes sarokházolt, és hasonlóan szegényes földszintes épületek vették körül. Gyuríte, menj arra a sarokra, Józsi te a másikra, rendelkezett Karesz, és fütyüljetek, ha jön valaki. – Tudnak egyáltalán fütyülni a pestiek? – kérdezte tőlem tanácstalan arccal. Nem tudtam eldönteni, komolyan kérdezi, vagy csak ugrat. Túl sokat gyakoroltam a fütyülést kisráckoromban ahhoz, hogy ne sértette volna a hiúságomat koresznek még a feltételezése is. Úgy éreztem ezek után muszáj eldicsekednem a tökére fejlesztett technikámmal. Bedugtam a jobb és a bal kezem két-két ujját a nyelvem alá, és éleset füttyentettem. – Ne most, te marha! – kapta a két kezét a fülére az egyik iker. – Ezt tudom fülsiketítőn is csinálni. – Büszkélkedtem. – Ez így is pont jó lesz! – hagyta jóvákaresz. – Szerintem Bélus álljon a bolt előtt, az ikrek meg menjenek be, mintha vásárolni akarnának, és dumálják szét a trafikos agyát, de jó hosszan és jó hangosan ám, hogy én az alatt a kert felől meglátogathassam a raktárt. Akkor kellett volna szólnom, hogy kiszállok, hogy én ebben nem veszek részt, mert ez már nem egy vicces balhé, hanem igazi betörés, korholtam magam később. De féltem, hogy kiröhögnek a srácok, vagy ami rosszabb, elzavarnak, és éppen most, amikor végre befogadtak, amikor végre már nekem is voltak barátaim. A sarkon álltam, háttal a trafiknak. Oda sem nézni, mi történik a boltnál. Azzal nyugtattam magam, hogy egyébként is az a dolgom, hogy az ellenkező irányba figyeljek. Szurkoltam, ne jöjjön senki. Mert ha nem kell fütyülnöm, akkor valójában nem is vagyok részese a betörésnek, végaztaltam magam. Hiszen miért ne áldogálhatnék én itt, az utca sarkon, békésen? Az csak nem bűn. De égett az arcom a szégyentől. Az izgalomtól kalapált a szívem és zobogott a vér a fülemben. Próbáltam elterelni a figyelmemet. Mintha csak úgy átcsorognék, fürkésztem a kihalt utcát, a néma házakat, ahol már délután is megszűnt az élet. Arra riadtam, hogy hátba vernek. A srácok három karton amerikai cigarettát és két üveg jugoszláv konyakot hoztak diadalmasan a hónuk alatt. Aztán az ikrek a vinyakot félkézzel, mint egy győzelmi serleget, vagy mint az üveges táncnál a palackot a magasba emelték, és körbeforogtak vele, mintha boros üveggel csárdást járnának. Ez elég simán ment, dicsekedett Karesz. A mutkó kifigyeltem, hogyan lehet bejutni a raktárba. Még a lakatot se kellett leverni, mert a csavaroknál kiárt a lakatpánt. Észre se veszi a fószer, hogy bent jártam. El kell sajnálni, a kis güzöt maradt neki bőven a szajréból. Úgyis olyan szemétmódon lealkudta az árat, most legalább majd megint Leültünk egy parkba elosztani a zsákmányt. A cigiből fejenként fél karton járt volna mindenkinek, de mondtam nekem, nem kell, úgyse dohányzom. Ezzel is nyugtatni akartam a lelki ismeretemet. Azért csak tedd el a részed, jó jöhet még, bíztatott Bélus. Nyilván arra gondolt, hogy majd úgyis nekiadom a rám eső öt paklit. Legfajebb cseréled valamire, fűzte hozzá. Tudod, mire cserélném el már most is? Valami kajára, mert kiszakad a gyomrom az éjségtől. Egész nap semmit nem ettem. Ugye, ugye? A reggeli kifli és a tej? Emlékeztetett Bélus. Nem akartam mondani, hogy nekem nem kell lopott kifli és tej. Hülyé hangzott volna most, amikor éppen a lopott szigiken is Brandin osztoztunk. Bélus vigyorgott. Látszott a szemén, pontosan tudta, mire gondoltam. Nem kell ám lopni, folytatta lenéző mosolyjal. Lehetnél uránbányász is, mint Józsi apja. Bumliszhatnál hétfő hajnalonként a fakarussal. Kaparatnád a föld alól az uránt az oroszoknak, hogy atomot csináljanak belőle, és szétbasszák a világot. Aztán a hétvégén hazavergődnél, már arra sem lenne erőt, hogy megverd a feleségedet és a gyerekeidet, csak néznéd a fos tévét egy sör mellett, míg be nem zuhannál az ágyba. Vagy dolgozhatnál a büdös bőrgyárban, mint a fater, és ez így menne, még ötven évesen ki nem köpnéd a tüdődet, mint a döglődő alak a fekete vízben, amit láttál. Na, ez jobb, vagy kiflit lopni? Nem tudtam megszólalni. Az egyik ikert ért magához először. Én megveszem tőled az egyik csomag Chesterfieldet 480 négy nyomcvanért. Vehetsz rajta egy liter tejet, és három kiflit, azzal kihúzod vacsoráig. Ne szórakozz már, a szinfónia kerül annyiba, csattantam fel. Neked többe van, mi? vihogott Bélus. Én megvenném tőled egy tízes ér is, csak hogy nincs egy villéremse. se. Rendben, ahol négy nyolcvanért, törődtem bele, mert már nagyon marta a gyomromat az éjség, és odadobtam az egyik paklit az ikernek. A többit megteddelte, mondtam Bélusnak. Az egyik vinyak nyakát Karesz azonnal kitekerte. Meghúzta az üveget, megtörölte az üveg száját maga után és továbbadta. A tőlem kapott egyik pakli cigarettát pedig Bélus bontotta fel és kínálta körbe. Én is elvettem egy szálat. Nem cigiztem, konyakot se ittam még addig, de most a számban a brandy édes kis ízével némiképp fulladozva a cigarettától, büszkén fújtam a többiekkel a füstöt csak valódi amerikai cigaretta volt. A ritka kincsből két újabb pakli, aztán ráment hazafelé a stoppolásra. Mert ahogy kiértünk a városból és megálltunk az útszélén, meglepően gyorsan megállt mellettünk egy barkasz. Először megdermettünk, azt hittük, utánunk jött a pasas, akit a Bélus megbüntetett. – Na ugye, mondtam, hogy minden barkasz egyforma – súgta Józsi. Hát, az a másik barkas, amelyiket a Bélus leápolt, most nem egészen így néz ki feleltem. Két tagbaszakat melósült az első két ülésen. Tagzistok, féhuk! kérdezték nevetve. Beültünk hátra, ők meg ránk se hederítettek, csak dumáltak egymással. Amikor megérkeztünk a bekötő úthoz, ahonnan már egy kiadó sétával bejutunk a faluhoz, megköszöntük a fuvart, és ki akartunk szállni de a sofőr nyújtotta a tenyerét. – Megbeszéltük, hogy taxi, nem? Akkor fizessetek, srácok! Az hitük viccelnek. Jót röhögtünk, és ismét udvariasan megköszöntük a fuvart. Ők nem nevettek. – Na fizettek, srácok, vagy nagy ruha lesz! kérdezte a pasas, aki az anyós ülésen ült. Elővett az ajtó oldalából egy óriási villáskulcsot, fenyegetően kiszállt a buszból, Kinyitotta a mi ajtónkat, és elé állt. A tessék haragudni, bácsi, ne nekünk egy fillérünk sincs, azért stoppolunk, vette elő Bélus a rinyálós technikáját. De úgy tűnik, a faszit nem hatotta meg a siránkozás. Tényleg be voltunk tojva. Ha ez a nagy darab barom a villás odasóz nekünk, törik a csont, gondoltam. Van cigink, Chesterfield, az nem lenne jó pénz helyett? Nyekeregtem. – Amerikai! – odlám! Bélus már is benyúlt a zsebébe, és elővette egy csomaggal. A pasas elvette, megvizsgálta, megforgatta a kezében, megszagolta, bólintott, aztán szónélkül csak a kezével intve jelezte, hogy még egyet kér a sofőrnek. Bélus vonakodva kivett egy másik paklit a zsebéből, és mintha a fogát húznák, oda nyújtotta a sofőrnek. – Loptátok még az emberek! – Legközelebb lopjatok pénzt, azzal többre mentek, nevetett a sofőr. Lehajtott fejjel igyekeztünk elsündörögni, de amikor elhaladtam a nagy darab pasas mellett, a hatalmas tenyerével hátulról meg a tarkómat. Viccesnek szánhatta, de belerázkódott az agyam. György az indulattól kábultan úgy vágott neki az esti sétájának, mint aki büntető expedícióra indul. Egyszerre akart bosszút állni a főnökén, a feleségén és saját elkeseredésén. Balla az értekezleten ismét megalázta. Ildi este a szemére hányta, hogy az éjszakában lóg a haverjaival ahelyett, hogy vele is a gyerekkel törődne, vagy legalább valami külön munkával egészítené ki az áremelkedések miatt egyre soványabb családi kasszát. Elvárod, hogy nő létemre én tartsam el a családot? Kiabálta. A szokásosnál is határozottabb léptekkel baktatott a kihalt utcákon. Magabiztos járással próbált uralkodni a szorongásán, mint aki a sötét erdőbe járva hangosan fütyülés énekel, hogy urrá legyen a félelmén. A gyerekkori rabló pandúr játékok jutottak az eszébe, amikor a parkban játszottak, Pandúrként üldözték a bokrok között elrejtőzött rablókat, aztán amikor két rablónak kiválasztott fiú hátulról rárohant és megérintette, a játék szabályai szerint ő is rabló lett, és onnantól együtt kergették a többi pandúrt. A játék akkor ért véget, amikor minden pandúrból rabló lett. Elment a park is a játszótér mellett. A késői kutyasétáltató már hazament. György ott állt a közértnél, megkerülte az épületet, a park felőli hátsó front sötét volt, nem ért oda a sarkilámpa fénycsóvája. Leült a padra, és rágyújtott. Aztán hirtelen elhatározással eldobta a csikket. Körbejárta az épületet, majd a bolt bejáratánál egyik lávát a leeresztett fémredőny előtti járda szegényre helyezve lehajolt, mintha megkötni a cipőfűzőjét és közben lopva körül kémlelt. Jól ismerte a boltot, általában ott vásárolt. A tej, a vaj, a kifli és a sör mellé a feleségének és lacikának mindig ugyanazt a gépsonkát vette, magának disznósajtot, a pénztár mögötti polcról pedig füstszűrő nélküli szimfóniát. Kereszt nevén szólította az eladókat és a vezetőt, pontosan tudta, merre van a raktár, hogy délután öt óra tájba jön a postás autó a napi bevételért, sőt, azt is tudta, hol lapul utána az zárásig összegyűlt pénz, amit hozzácsapnak a más napi bevételhez. Egy alkalommal megkérte a boltvezetőt, engedje meg, hogy használja a vécét. Akkor a folyosóról a nyitott ajtónát még az irodába is belátott, látta a polcon a szürke páncélkazettát. Megvárta, míg a túloldalon egy szerelmes pár kézen fogva összebújva elhalad. Megnyugodva vette tudomásul, hogy ügyet sem vetettek rá. Megállt a bolt hátsó ablaka alatt. Úgy döntött, ha váratlanul feltűnik valaki a távolban, dülöngélni kezd, részegnek tetteti magát, úgy tesz, mintha épp vizelni készülne a falnál, akkor biztosan messziről elkerülik, és zavarukban még oda sem mernek nézni. Kalapált a szíve. Ugyanazt a nyomást érezte a gyomrában, mint amikor Srác korábban az utcán örködött, miközben koresz betört a kisbolt raktárába. Eszébe jutott, hogy amikor a tanfolyamon a fegyveres elfogást gyakorolták, egy orvos és két ápolónő mérte a vérnyomásukat, és az övé felugrott a normálisról 190-re. Most is hasonló lehet. Gondolta. Úgy vert a pózusa, hogy szinte hallotta. Próbált megnyugodni, mélyeket lélegzett. Átgondolta, mennyi időt vesz igénybe, még eljut a kasszáig, az irodáig, és hogy tud aztán feltűnés nélkül elmenekülni a helyszéről. Elővette a svájci bicskáját, amit mindig magánál hordott, és kipattintotta a csavarhúzót. Lábújhegyre állva, a rácsra kapaszkodva, a csavarhúzóval éppen elérte a felső rögzítő csavarokat is voltak, nehezen mozdultak, de végül elengedték a pántokat. A vasrácsot két kézzel óvatosan leemelte, és maga mellett a házfalnak támasztotta. Ismét körülnézett. Átvillant az agyán, hogy ez az utolsó pillanat, amikor még feladhatja a tervét. Az ártatlanság és a bűn közötti utolsó zsilip előtt áll, amin ha átlép, nincs visszaút mert akárhogy szépíti, nevezheti kísérletnek, vagy aminek akarja, amire készül, az bizony bűncselekmény. Kapkodva szedte a levegőt. Ismét mély lélegzetet vett, és egy ugrással fölkapaszkodott az ablakba. Mielőtt bent leúrott volna, még egyszer körülnézett az ablakból, nem látta el meg valaki. Az üzletben a raktár és az iroda közti folyosóra huppant. Leporolta magát, elmosolyodott. Átfutott az agyán, hogy ebben a helyzetben ez most aztán igazán nagyon fontos volt, nehogy poros legyen a nadrágja. Vajon az igazi betörők is így szoronganak, vagy ehhez is hozzá lehet szokni, mint mindenhez? Kérdezte magától. Az iroda ajtaja zárva volt. A bicska csavarhúzójával elkezdte kicsavarozni az árat, de elvesztette a türelmét, nem akart időt fesztegetni, és talpal tiszta erőből belerugott az ajtóba. Hangos recsenéssel kiszakadt az ár. A páncélkazetta ugyanott volt a polcon, ahol korábban látta. Próbálta feszegetni a bicskával, de a lemez ellenállt. Kicsit még feszegette, meggörbült a lemez, de nem nyílt ki a doboz. Először arra gondolt magával viszi a kazettát, aztán ott nyugodt körülmények között kinyitja, Végül elbizonytalanodott. Tudta, hogy a ládikában csak a kora esti bevétel van. Egyébként is hogyan tudna kimászni az ablakon egy páncél kazettával a kezében? Vitatkozott magával. Aztán majd a hóna alatt sétál azzal az utcán. Ledobta a kazettát a földre és ott hagyta. Kiment az térbe a pult mögé a pénztárgéphez. A pénztárgép viszonylag könnyen kinyílt, de alig volt benne kevéske apró. Belemarkolt, aztán meggondolta magát, és visszadobta. A pénztár mögötti polcról lekapott egy csomag cigarettát, zsebre vágta, és sietett az ablakhoz, felkapaszkodott, leúrt az utcára. Az utcán feltépte a paklit. Kivett egy szállat, leszkető kézzel rágyújtott, lassan, mélyen tüdőre szívta az első lukkot, és nyugalmat erőltetve magára. Hazasétált.